wanaangaza wanaingia wane na wimbo ndambi ilipoingia ingia duniani sana mtumishi wa Mungu ndugu Ontili na shukuru sana kwa ajili ya nafasi nyingine ambaye umeweza kutuleta tena ndani ya radio hii ya Baguzi Global Radio ili tuweze kupeperusha ukweli wa neno litasimama tunakupata kwa njia iliyo sawasawa hapa na pia ninaamini ya kwamba wakati wote tunapokupata wasikilizaji wetu wote wanapoendelea kututegea katika ulimwengu huu ninaamini ya kwamba wanatupata pia kwa sawa sawa. Wakati huu ningependa tuweze kuingia katika mafundisho yetu ambaye tumekuwa tukiangalia safari ya wana wa Israeli. Na safari hii inatuhusu sana sisi maana tuko safari hii tunapoondoka katika Misri hii ya ulimwengu huu ambaye ndiyo Misri ya kisasa tukielekea katika kanani ya mbinguni. Na ninashukuru Mungu kwa ajili ya kuchagua chombo hiki cha abaguzi Global Radio ili iweze kutumika kupeperusha ukweli huu ambaye ni ujumbe unaostahili kuandaa watu wa ulimwengu huu kwenda katika kanani ya binguni nyombi langu ya kwamba Mungu aendelee kubariki radio hii na Mungu aendelee kuifanikisha na Mungu aendelee kupanua mipaka ya radio hii ili iweze kufika hata kule ambaye haifiki kwa wakati huu kabla ya siku ile kuu ya kurudi kwa mwana wa Adamu uweza kuadia na wewe na mimi tunaweza pia kushiriki kuweza kupeleka habari hii kupitia kwa radio hii ya Vagus Global tunapoendelea kuisupport kwa hali na mali na pia kwa njia ya maombi donation yako unapoitoa Kumbuka ya kwamba hauitoi kwa mwanadamu bali unaitoa kwa Mungu mwenyezi. Nakumbuka ni Yesu aliyosema siku ile ya kiyama wengi wataweza kushangaa na mshangao mkubwa watakapoona wengi wakija nyuma yao wakielezewa hawa ni nyinyi mlioaweza wawezesha kuwa tayari kukutana na mwana wa Adamu na wakaweza kuwa utayali, na utayari wa kukutana naye. Na wengine watauliza sisi atakuwa wahubiri. Bwana unatuambia ni sisi. Sisi hatujawahi hata kufanya eh, mahubiri hata siku moja. Maana utakuwa ukiona watu kutoka Arabuni, watu kutoka Australia, watu kutoka Afrika Kusini. Watu kutoka Amerika Kusini, watu kutoka huko eh, Madagascar, watu kutoka sehemu zote za dunia. Na wewe ukiwa pale pale unaona hao watu wote mbona wanafuata nyuma yangu? Mbona mimi ninawekwa taji nikiambiwa niliweza ubiri na mimi sijahubiri? Na ndipo wengi watatokezewa na Yesu. ndiyo ulikuwa katika sehemu huko huko una huko katika sehemu ya Kenya huko ama kule Kisii katika kule masaini kabisa lakini sadaka yako uliyoweza kuitoa na ukaweza ku donate kwa Abaguzi Global Radio iliwezesha ujumbe kuweza kuwafikia watu kutoka sehemu zote za dunia na hivyo Hawa ni wewe uliyohubiri. Wa Wapendwa, ni jambo la furaha namna gani? Ukiona ya kwamba kumbe hata kama misi si mhubiri, ulipo support mhubiri, ulipo njia hii ya radio. kuweza kufikia wengi katika radio hii ya baguzi grobo. Mungu anakuhesabia taji na unahesabiwa umefanya kazi hiyo ndipo wimbo unasema kama huwezi nchi za mbali kuna watu pale karibu na kwenyu na kwa sara na kwa sadaka wafanya msaada wapendwa hiyo ndiyo apeli yangu kila wakati tuweze kusupport ministry hii na tuweze kusupport hata na ministry zingine kwa donation zetu mungu aweze kuwabariki Tunapoendelea katika mpangilio wa siku hii ya leo na tumkaribishe Mungu aweze kuwa pamoja nasi ili tuendelee tuombe Baba wetu na Mungu wetu mtupendao unaoendelea kutupenda sana na kuendelea kudhihirisha pendo lako la ajabu kwa njia ya kumtoa mwanao Yesu Kristo ambaye yeye aliyekuwa tangu mwanzo yunamlala ya Mungu lakini hakuona ile hali ya kuwa kama Mungu ni kitu cha kukumbatia. Hadi aliweza kunyenyekea akajitoa muhanga, akatoa uhai wake kwa ajili ya uhai wetu, akaweza kufa kifo cha aibu msalabani. Lakini wewe umwema ajabu Mungu wetu. Siku ya tatu kamvuvua mwokozi wetu. Akatoka kaburini na leo yuhai akiwa katika mkono wa Mungu wa kulia katika patakatifu patakatifu pale biguni hukumu inapoendelea akisimama badara ya wenye dhambi walioungama na kutubu dhambi zao naomba kwa ajili ya radio hii ya Bagozi Grobo Radio wanda unapoendelea kuitumia kama chombo huweza kupeperusha habari hii jema ya neno litasimama na baba wa biguni unaoendelea kuipanulia mipaka ili iweze kufika hata mashinani tusaidie sisi ziweze kutumika kwa kuisupport kwa donation zetu na kwa hali na mali asubuhi hii ya leo kwa wengine ikiwa ni jioni wengine ikiwa ni mchana inaomba ili baba wa biguni kama vile umewahi kunitumia kama chombo chako mimi mtumishi wako mdhaifu na mnyonge Inakuomba uweze baba wa biguni kuendelea kunitumia hata na asubuhi hii ya leo hapa kwetu na ikiwa ni asubuhi jioni kwa wale wengine ama mchana na wote wasikilizaji wetu wa neno ukaweze kuwabariki na kuwafanikisha ukikutana na mahitaji yao katika eh, ile sehemu wanapohitaji wale walio na shida za kazi kwaelezeje kupata kazi wale walio na shida za kinyumbani ukaweze kuingia kati ya nyumba hizo na kuweza kufanya suruhu kwa wale walio na shida za namna, namna hiyo wale walio na shida na wazazi walio na shida na watoto wao walio na shida na uume walio na shida na wake zao walio na shida na jamii yote e bwana wote wana wa familia zao hapa katika usikilizaji wa neno Nawe kwa wakati huu mkononi mwako ili uendelee kuwalinda kuwatunza na kuamini mibaraka tele. Mapenzi yako yafanyike katika nyumba zetu, katika watoto wetu, katika nchi zetu, katika kanisa lako ambalo ni kanisa la masalio. Tunapoendelea baba wa viguni, tunakuomba uwe pamoja nasi, tunapoanza hadi tamasha, ni katika jina tukufu la Yesu Kristo tumeomba na Amen. Basi wasikilizaji wetu kama vile tulivyokuwa tunaendelea mbele tumeendelea kuona safari hii inapoendelea kufika ukingoni tunaona inaendelea kuwa na ngumu wake. Na hii ndivyo itakavyokuwa hata safari yetu sisi tunaoendelea katika safari ya kwenda viguni. Inapokaribia pale ukingoni inaendelea kuwa na ugumu wake na hivyo kama vile walivyoshinda hawa wana wa Israeli na sisi tutashinda na kama vile tunavyoona kwamba walipofika karibu kabisa na Canaan wengi waliangamia hivyo hivyo nasi tunapokaribia nyumbani wengi wataangamia na kurudi nyuma lakini omba kila wakati ya kwamba Bwana unizewezeshe nisiweze kuwa miongoni mwa wale watakaa angamia bali niweze kuwa miongoni mwa wale watakao shinda tuliona baada ya hawa kukataa kuingia katika kanani na Mungu akasema basi waishie jangwani mkubwa wakora na Dathan na Abraham uliweza tokea wakitaka vyeo vya ulimwengu huu wakitaka uongozi wakikataa kata, katakata mpango wako wa ukombozi na tukaona kora aliongoza umati mkubwa kuweza kuasi ukweli wako na Dipo wakaweza kusimama kinyume na Musa wakimwakinungunikia wakimuambia wewe ulijifanya kuwa kiongozi na ndugu yako ukampatia ukuhani mnataka kututawala sisi mlituleta hapa jangwani ili tuweze kuangamia na nyinyi muweze kujitajirisha hata na mali yetu na dukaona ya kwamba hata Musa aliyekuwa mfano wa Yesu aliyependa sana kuweza kuwaingiza hao watu katika nchi hii ya Kanani na aliwatetea sana akisimama badala yao katika hasira za Mungu waliendelea kutotosheka na uongozi wake na ndipo basi aliona Abrahamu na Dathan kana kwamba hawajakuwa uh, hawaja, hawajajua na uasi uliokuwa na kora. na hivyo akapenda kuweza kuwashauri huku akiwaletea onyo ya kwamba wataangamia lakini kora akaweza kufuatilia na wote mtisha ya kwamba waendelee katika uasi na hapa ndipo tukaona ya kwamba Musa akawaonya watu akawaambia ondokeni kwa hawa watu ambaye ni watu wa asi ni watu waovu msivuzane na chochote walicho nacho bali muweze kujiondoa kando na leo kama vile nilivyo Musa alivyo kwaamesema ya kwamba siku ya pili Mungu atazidi ni nani aliyemchagua na ni nani ametuma na ndipo basi hata kama kora alikuwa amewakusanya watu wote ili waweze kushangilia ushindi wake akiangusha serikali hii ya Musa na pia Haroni eh, mkoani mkuu yeye aliweza kuja na kuweza kuwatetea hawa wawili Dazan na Abram na ndipo wakanyeta sana hata ab, hata hawa hawa wazee wakaweza kumsomea mtumishi wa Mungu ambaye ni Musa mbele ya haraiki ya watu ndipo basi Musa akawaambia leo kama mtakufa kifo cha kawaida basi Mungu akunituma lakini ikiwa mtakufa kwa njia nyingine ambaye Mungu asaifumbua leo watu wote watajua ya kwamba kazi ninaoifanya mimi sijitumi bali ninatumwa na Mungu na ninaifanya kwa sababu Mungu ameniita na amenituma na yale ninaoaelezea hata hii hukumu ya kwamba muingie kanani ni kwa sababu Bwana amesema hivyo na Bwana hakuwa anakusudia musingie lakini nyinyi mwenyewe wenyewe mlikata. Hivyo Mungu amewapatia kile mlichokiomba. Mkaomba, "Laiti mngeweza kuangamia hapa jangwani." Na Mungu akaona ni vyema kuangamia hivyo hivyo. Mkasema watoto wenu watakuwa mateka katika nchi ile. Basi Mungu amesema, "Hawa mliosema watakuwa mateka ndio watakaoingia katika nchi ile, na nyinyi mtapotelea hapa." waoneinchi mlio ikataa na ndipo basi watu waliposikia onyo ile ndipo basi wakaweza kujitenga na hawa viongozi watatu Koradathan na Abiram wakaweza kuona watu walio wadaganya wamejitenga na wao lakini wakaendelea kuwa stubborn yani wakaweza kuendelea kunyesha sana wakatoka na familia zao nje ya mehema zao na ndipo basi watu wakiwa wametazama Musa, wakiangalia hawa na Korana na Dathan na Bilaamu na, na familia zao na jamii wote waliokuwa upande wao, wakaweza kungojea ni nini litakalo tokea. Na wakati huo Musa akasema, kama Mungu kweli hajanituma, dunia hii itadhihirisha leo. Maanae watakufa kifo cha kawaida. Lakini kama Mungu alinituma dunia itafungua kanwa itawakula na vitu vyao vyote na hawata liliwa na wala hawataombolezewa na ndipo basi tunaona ya kwamba alipomaliza hivyo world dunia ilikuwa inangojea ikafungua mdomo ikaweza kuwameza wote pamoja na hema zao na ngombe zao na vitu vyao na mali yao na kila kitu kilichokuwa nacho na ndipo basi tena ikafunika na ikaweza kuonesha kana kwamba haikufanya lolote. Watu wote wakaweza kuwa na hofu, waka kimbia wakisema, "Oh, dunia itaweza kutuangamiza." Na ndipo basi siku ya pili walirudi kunugunikia Musa. Lakini hata hivyo, tuliona Mungu alikuwa bado anawahurumia haa watu sana. Kwa hivyo kama wangeweza kuungama dhambi zao wakati huo Musa alipokuwa anatoa onyo watu wajitenge na wao na kama wao wangesema ndiyo tumetenda makosa tumefanya dhambi tusamehe wangesamehewa na Mungu na hii ndio msamaha Mungu alikuwa anoutangaza kwao siku hii ya leo na wale princes waliokuwa wamedanganywa na wamekuja na viteso vyao wanataka kuchoma uvumba mbele ya Uh, bele ya kanuna la kukutanika wakijua kabisa watu wa toto wa uh, wa haron waliweza kuleta mchezo katika kuchoma uvumba pale moto ukawaangamiza wao hawakuwa wageni na jambo lile na Mungu akawapatia pia na mwanya waweze kuungana na kutubu na waone hao wenzao ambaye ni viongozi wationga wakiangamia kwa kifo kizito za kawaida lakini hata wao waliendelea kusimba dhaisi na hao watu hao ambaye ni viongozi wakisema Musa ameangamiza watu wa Mungu. Na ndipo moto ukatoka katika katika lile wingu na ukawaangamiza. Na ndipo basi kesho yake tunaona umati huu ulio ukaingia hemani ukinungunika ukilia wakaweza kuja mbele za Musa katika Katikapaani pale paani pale pa kukatanika na wakaanza kumlaumu Musa wewe uliweza kuangamiza watu wa Mungu na waka tayari kumpiga Musa na mawe Mungu akaingilia kati akasimama katika lile wingu utukufu wa Bwana ukaweza kuonekana na wote wakaangusha mawe yao Na ndipo Mungu akamwambia Musa ondoka kabisa Musa niangamize hili kundi hili kutano ambalo ni, ni asi Mungu alipokuwa na hasira hiyo Musa akaweza kulala kifudi pamoja na ndugu yake ili waweze kuombea hawa watu. Na ndipo basi Mungu aliposikiliza, aah kusikiliza ombi hili na akaleta pigo, likaanza kuangamiza watu pale. Na ndipo Musa akaona watu wanakufa akaamwaa Jisa Harun kimbia na kitezo chako akisha moto uweze kuchoma uvumba nami naomba hapa na Harun akakimbizana na kifo na akasimama kati ya watu walio hai na kifo na akachoma uvumba na manukato mazuri kasika mbele ya Mungu ndua za, za za Musa zikaweza kukubalika na Mungu akasimamisha kifo lakini Watu ya mkini, 1014 na saba, walikuwa wameangamia. Na ndipo basi tunapoangalia tunaona ya kwamba Musa yeye alikuwa ni mfano wa Yesu. Musa ni mwenye huruma. Musa ni mpole. Musa ni mwingi wa huruma na uvumilivu. Na hakuna mtu mwingine katika dunia ya Biblia inasema aliyekuwa mpole kama Musa. Watu wanaendelea kuinuka kupingana na yeye lakini ye bado anaendelea kuwaombea. Tauni ikaweza ku, eh, kusimamishwa na hao waliokufa walikuwa wengi kuliko wale waliokufa pamoja na kora na hapa Mungu akadhihirisha wazi ya kwamba ye ndiye anao Musa ndiye aliyomchagua ndiye aliyemuita na ndiye alimtuma. Na akamwambia sasa ninataka umati huu unao nugunika. waweze kufahamu hata haruni mimi ndio niliyomchagua. Itisha, rum, itisha uh, fimbu za wana wa Israeli wa kabila zote mbili Kila kabila ilete ilete fimbo yao na uziweke katika mbele ya agano. Na siku ya kesho ile fimbo itakao kuwa imechipuka na imeweza kutoa maua huyo ndio nitakao kuwa nimechagua wote wakalete fimbu zao na kila kabila ikalete fimbo ya mtu mmoja na kabila la warai wakaingiza fimbo ya Haruni na the following day alipoingia ndani Musa pale akakuta ya kwamba fimbo ya Haruni imechipuka tena imeweza kuwa na maua na akaambiwa na Bwana Ipeleke kwa umati huu ili waweze kuacha kunugunika. wakiuliza uliza ni nani aliyochagua haroni. ni nani aliyekuchagua na ndipo hapo wakaweza kufahamu kumbe wakaweza kuhakikishiwa tena hivi jambo la kwanza Mungu alikuwa anawahakikishia kila wakati ya kwamba Musa ameweza kuchaguliwa na Mungu na haroni amechaguliwa kuwa kuhani mkuu na Mungu na ndipo basi hapa wakaweza kufahamu hata hukumu iliyotolewa na Musa ikatangazwa na Musa ilitolewa na Mungu ya kwamba wataangamia jangwani na hapa wakalia sana walipofahamu ya kwamba hukumu hiyo itaendelea kudumu na wataangamia jangwani miaka 40 watakaa jangwani na hakuna hata mmoja wao atakaoingia katika nchi ile ya Kanani isipokuwa wale waliokuwa kuwa chini ya miaka ishirini. na ndipo basi tunaona shetani roho aliyekuwa nayo aliingiza kwa kora, na akaweza kumtumia vivyo hivyo hata leo anaingiza roho hiyo wa watu wengi ambayo hawatosheki na neno la Mungu vile lilivyo wanaendelea kulibadilisha wanaendelea kupotosha wa ulimwengu wanaendelea kufanya mambo ambayo Mungu amekataa Mungu anaposema ikumbuke siku ya sabatu wengi wanaweza wanatoa wanatoa udhuru wakisema sisi tulipewa uwezo na Mungu na tumebadilisha siku ya sabatu kutoka siku ya saba mpaka siku ya kwanza na hivyo watu wote wanastahili kuabudu siku ya kwanza ya Juma huku wakiwapotosa mamilioni ya watu ndipo basi Yesu anasikitika sana kama vile Musa alivyokuwa na sikitiki sikitika anapoona watu wanaasi na kufuata mapokea mwanadamu badala ya neno Ndipo kipindi hiki kinasimama kutetea neno na kusema ya kwamba neno litasimama maneno hata tukinyamaza mawe yanaweza kuendelea kusema hosana na neno litasimama kwa hivyo wapendwa ni afadhali kuungana na neno na kuweza kujua ya kwamba watu wanaoongozwa na roho hiyo iliyokuwa na kora ndio wanao endelea katika ulimwengu huu wakiweza kuahubiria watu mambo ya ulimwengu huu wakiweza kuahubiria prosperity za ulimwengu huu wakiendelea kuwapofisha watu mache wasione utukufu wa Mungu na waweze kukaa katika gizani na mwisho waweze kuwaweze kupatwa na na na, na, na kama huu uliopata. Corandon na Abilam unapokataa ukweli giza inaingia katika maisha yako. Na Yesu akasema ya kwamba mtaujua ukweli na ukweli utawaweka huru. Yeye anayehubiri ujumbe wa Mungu anaendelea kuchukiwa. lakini watu hawajui ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu wakati unakuja ambaye Mungu atadhihirisha lakini wale watakaodhihirishiwa hawatakuwa na nafasi ya kuweza kuingia. Hivyo ni kusema ya kwamba unapomruhusu shetani aingie ndani, anaingia na anakupeleka mahali ambaye wewe hautajua. Korah hakujua ya kwamba atapelekwa hivyo na hataweza kuwaongoza watu kupelekwa mbali na shetani huku akimpinga Mungu hadharani Uzo kwa uso. Kama ange kama angeweza kukubali neno la Mungu, angejua ya kwamba Musa na Haruni waliweza kuchaguliwa na Mungu. maanake ye niliwarambia. niliwaambia alikuwa miongoni mwa wale sa Sabini walioenda mlimani na wakafikia Musa antiongea uso kwa uso na Yehova. Shetani ambaye ameweza kutumia watu katika kizazi kile. Ameitumia watu leo Watu wanapowaambia ukweli wanasema hapana hawa wana, walio na uongo ni watu wa Mungu na ni watakatifu. Shetani anaendelea kuonyesha watu walio na ukweli wa Mungu na roho wa Mungu ndio wanatumiwa na Shetani. Na wachache, ndio walio na ukweli umati unafuata mapokeo ya Mwanadam. Yesu akasema yu yote yule atakao kufuru roho wa Mungu hata katika ulimwengu huu hata katika ulimwengu unaokuja lakini yule anao mkosea Yesu ama baba atasamehewa lakini unao unao kufuru roho yani ukweli unakuja na unaendelea kukataa hautazemewa katika ulimwengu huu hata katika ulimwengu ujao na kupitia kwa kafara iliyoweza kutolewa na Yesu pale msalabani Mtu pewa pe ujumbe huu na anaukataa inakuwa sasa hakuna kafara ingine inaoweza kutolewa kwako na kwangu tukikataa wokovu mkuu huu ambaye ulihubiriwa na malaika kisha ukuhubiriwa na wale waliomsikiliza Yesu na leo tunauhubiri. hakuna kafara ingine. ila kungojea hukumu za Mungu na katika Hosea 17 neno linasema ya kwamba Mungu atasema kwa huzuni waache hawa wamejiungamanisha na uh, sanamu. Ukweli ni ya kwamba Waibrania hiyo twenty 26 na 27 tukiendelea kufanya uasi baada ya kujua ukweli huu hakuna kafara ingine inayosalia ila kungojea hukumu naokuja kama tanuru iweza inaoweza kuangamia. Na tunapoendelea sasa na kue, na safari hii kuunganisha pamoja katika series hii, tunaendelea kuona walikubali kweli kwa huzuni nyingi sana ya kwamba wataendelea kungami, ku, ku, kuangamia jangwani. Leo tunayetaka tuone jangwani utakuaje katika safari hii yao watakapo kaa ile hali ya miaka 40 jangwani utakuaje kutakuaje na ndipo basi katika jangwa walikubali pingo upande ya kwamba tunaangamia zote na wakajua hawa ni watumishi wa Mungu walio hai na wataendelea kuwa pamoja nasi lakini je hii itawasaidia kuwacha kudugulika je wanaweza kuwa na ungamo lililo la kweli je makosa yao wanaiona ama wanakubali tu kwa sababu hawana nyingine Hiyo ndio tutakao tukiangalia siku hii ya leo na Biblia inaendelea kutuelezea ya kwamba katika jangwa hili la Sinai na miaka 40 waliweza kuishi hapo. Musa anasema ya kwamba tangu walipotoka katika sehemu ile ya ya Kadesh ilikuwa ni amkini miaka na nane na watu wote walioweza kuwa na uwezo wa kupiga vita wakaweza kuangamia ukiangalia katika kitabu cha kumbukumbu kumbu ya salati la salati haya ni ya kumi na 4 na kumi na, tano. na anasema tulipokuwa tunatoka sehemu ile ya kadesh tukielekea Hispania zilikuwa ni sipni miaka 40 miaka 30 na nane na hapa watu kutoka Milago wakaweza kuangamia wote walioweza kupiga vita kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa juu yao ili uweze kuangamiza na kuwatoa katika kundi hili na kuangamiza kabisa kati ya miaka hii watu waliweza kukumbushwa ya kwamba Mungu ako amewalaani na sasa wako katika hukumu iliyotokana na Mungu na katika sehemu hiyo ya Kadesh waliweza kumuasi Mungu na sasa Mungu amewakataa walimkataa Mungu waliasi wakamkataa Mungu na sasa naye Mungu amewakataa na alipowakataa waka, waka, wakaendelea sasa wakaendelea kuangamia ama kusurura zurura hapa jangwani kama vile neno lilivyokuwa limesema na kwa sababu hao waliona ya kwamba hawastahiri kuweza kurudi ile agano la milele nchi ya Kanani Mungu naye akaweza kuakata kila hali ya kuweza kutaka kurudi katika nchi ya utumwa kule Misri iliweza kubiilisha wazi ya kwamba hawastahili kulidi ile ahadi ya Mungu na hata Mungu bali na kuwakataza kuingia katika enchi ya Kanani hata ile agano aliyokuwa ameagana nao pale la alioagana na Ibrahimu ya kwamba watakuwa taifa lake kwa njia ya kutahiliwa Likaweza kuonekana hata halifuatiliwi halina maana hata hali ya kuweza kukula pasaka lote likaweza zote zikaweza kufungiwa hivyo ikawa hata watoto wanazaliwa vile walivyokuwa wanatahiriwa baada ya siku nane hiyo ikawa sasa hakuna mtu wanatahiri pasaka ambao walikuwa wanaikula wakikumbuka kukombolewa kwao haiku tu, haikuweza ku, ku, kuendelea tena lakini Mungu mwenye huruma aliendelea kudhihirisha ya kwamba hawaja hajawakataa kabisa kabisa kwa sababu huduma ya hekaro ilikuwa inaendelea na ilidhihirisha ya kwamba Mungu hajawapata hajawakataa kabisa kabisa na ndipo basi unapoangalia neno linasema hivi ya kwamba Mungu amekubali wewe Israeli katika hali zako zote. Na ameendelea kubariki hata kazi za mikono yako. Ijapo kuwa uli na uli mkataa, bado anaendelea kuubariki hata katika kazi zao hata anawabariki katika hali zote lakini ameondoa ile agano. Unapoangalia katika kitabu cha uh, uh, Musa anapoendelea kuzungumza katika kitabu hiki chake anapoendelea kukumbushi kuwakumbusha juu ya uzururaji wao katika jangwani anasema ya kwamba miaka hii arobaini Mmekuwa mukizurura zurura hapa jangwani. Na hakuna wakati mlioweza kupungukiwa na chochote katika jangwa hii. Na waimbaji walawi wanaimba wimbo huu wanasema ya kwamba hata wakati huu wa kuzurura jangwani Mungu mwenyewe aliendelea kuwajali sana na akaendelea kuwalisha chakula akaendelea kuwanywesha kuwa na akaendelea kuwashuhulikia na pia wingu lile alikuweza kutoka kati yao ili liweze kuwaongoza usiku na kuwaonyesha nuru ni wapi watakaoenda pia lile maji ma, ma, na maana hazikuapungukia duo zao hazikuweza kuchakaa wala hakuna mtu aliyeweza kulia uh, kwa ajili ya mahitaji ya kila siku unapoangalia katika kitabu cha Nehemaia nehemaya ni tisa na unapoangalia katika aya ile ya tisa mpaka na moja Anasema ya kwamba Mungu kwa lehema zake nyingi hakuwaacha jangwani bali aliwaweza kuamlikia usiku na mchana akawapa kivuli na akawaonyesha e, wingu lile likawaonyesha njia ni watakazo zipitia na Mungu akawapatia roho wake ili waweze kuelimishwa ndipo waweze kufahamu Mungu yupo pamoja nao. Hivyo ni kusema, hata kama walipungukiwa na waliweza kuzuiwa hali ya kuwa watu wa Mungu katika nyakati hizi Mungu aliweza kuwapatia roho wake mtakatifu ili aweze kuwa mwalimu mkuu na hakuwanyima maana hakuwanyima maji maana walikuwa wana hiyo ni mahitaji na muda wa miaka arobaine Mungu aliweza ku, aliweza kwa kwa aliweza kuwa pamoja nao katika hii hii nyikani ama hapa jangwani. Na a, Mungu akaweza kuendelea kuwatunza na kuwahifadhi jangwani hapa jangwani na hakuna kitu chochote walichokihitaji huo hazikuchakaa wala miguu yao haikufura kwa sababu ama kuvimba na kama vile mama mzaa kama vile baba anavyomrudi mtoto wake ampendao hivyo ndivyo Mungu akawarudi hawa watoto wake ili aweze kuwajaribu na kuona ni nini lilokuwa lililo ndani ya mio yao na ukumbuke ya kwamba walipewa chakula ambaye baba zao hawakujua wakakunywa maji kutoka lile je, je, je, jebari za la mawe hivi ni kusema ya kwamba waliweza kuvihirisha ama walidhihirishiwa na roho wa Mungu ya kwamba Mungu bado iko miongoni mwao lakini hata kama walikuwa na macho na hawakuwa wanaona walikuwa na masikio na hawakuona, hakuanasikia. Mungu kwa rehema na neema zake zilizokuwa nyingi kwao, ziliweza kudhihirika. Hivyo ndivyo hata leo watu wengi tumemwasi Mungu, lakini Mungu mwenye huruma Mungu mwenye upendo anaendelea kutupenda, anaendelea kututimizia mahitaji yetu ya kila siku. Una watoto, Mungu anaendelea kupatia nafasi ya kuwalea hawa watoto, kupitisha mahitaji ya hawa watoto. Maana wengi wanadhania ni nguvu na uwezo wao, maana wengi wanadhania ni kwa sababu wamesoma, ni kwa sababu wanakibarua ni kwa sababu wana lile na ulidhi wa babu zao. Lakini nataka nikujulisha mpendwa ya kwamba siku kwa ajili ya kufanya kazi usiku kutwa ama kuweza kufanya kazi mchana na usiku ndipo unapofanikiwa la Mungu anasema watu wake anawabariki hata wakiwa wamelala na ninaposema hivi zisemi ule ulale lakini nataka nikwambie ya kwamba na ujue Mungu anakufanikisha katika kupata utajiri ni Bwana anapoweza kufanikisha na hivyo unapoona umebarikiwa wewe ndugu na dada yangu usiweze kupuga, kupiga piga kifua ukisema ya kwamba wengine hawafanyi ama wengine wanashindwa ama wengine ni wavibu la jua ya kwamba ni Mungu anakufanikisha na hivyo anaendelea kukufanikisha siku baada ya siku Ili aweze kujaribu moyo wako aweze kuona je unaweza kuenenda katika njia zake ama hapana hawa walilishwa na wakanyweshwa na nguo zao hazikuchaka lakini manuguniko ilikuwa chungu mzima unapoangalia katika kumbu, kumbu la tarati, nane haya aya ya tano. linasema hivi unaweza kufikiria jambo hili ya kwamba mtoto wako mdogo anapoendelea kuasi murudi. na unapomrudi si kusema ya kwamba unamchukia na ndipo neno linasema ya kwamba kumbuka ya kwamba kama vile baba aliamrudio mwana hivyo bwana Mungu bwana wako anavyokurudi na ushike amli za bwana Mungu wako upate kwenenda katika njia zake na umche. Na katika aya ya pili kumbukumbu hiyo ya 38 aya ya pili inasema hivi Nawe utaikumbuka njia ya njia ya, ya, ya Bwana Mungu wako aliyeweza kukuongoza katika miaka hiyo arobaine Kujaribu kuona yale yaliyo moyoni mwake kama unaweza kushika amri zake ama hapana Akakuwacha aka, aka ukiwa njaa akakuruesha akakunywesha akakulisha ku, aka na hapa ndipo unaona Yesu alikuta lile neno lilo katika kitabu cha matayo. alipokuwa anajaribiwa na shetani ya kwamba mwanadamu haishi kwa mkate tu bali anaishi kwa neno la Mungu. Unajua wengi hawajui quotation hiyo iko wapi. Iko katika kumbukumbu la nane, haya aya ya pili, ala ni ala ni aya ya tatu, Na unapo angalia hapa ndipo anasema yeye aliwalisha hawa watoto wa Israeli wakati walipokuwa njaa na akaweza kuwapatia chakula mbaya wa, zao wakuja na hapa akawafundisha wajue ya kwamba hata kama aliwalisha mkate kutoka biguni mwanadamu haishi kwa mkate tu Mungu alikuwa anataka kuwajulisha ya kwamba chakula wanao kula siku baada ya siku hiyo ndiyo inaoweza kuwafanya waweze kuishi Alikuacha uwe njaa ndivyo anavyosema akakutweza akakulisha maana ambaye baba zako hazikuujua upate kujulishwa kukujulisha kwamba mwanadamu haishi kwa ajili ya mkate tu bali kwa kila neno litokalo kwa Mungu Na katika jangwa hili Mungu aliwasaidia sana na katika shida walizokuwa nazo malaika wa agano ambaye ni Yesu Kristo alikuwa pamoja nao na akawabeba kama vile tai abebavyo eh, vifaranga vyake kwa mabawa yake na katika kumbukumbu kumbu la thirti ukiangalia katika aya kumbukumbu ya tarati, na mbili 32 aya kumi aliweza kuwakuta katika jangwa hii akamtunza akamuhifadhi kama boni la jicho lake na katika nabi Isaia anasemaje juu ya ya, ya, ya ya jangwa katika kitabu cha ja Isaia sitini na satu. aya ya tisa. anasema hivi na katika mateso yao Ye aliteswa na maraika wa agano akaweza kuwaokoa kutokana na shida zao kwa mapenzi yake aliwakomboa yeye mwenyewe Akawakomboa, akawainua akawabeba siku zote lakini wakaji wakaasi haya ni ya anasema lakini wakaasi wakahuzuniza roho wake mtakatifu na kwa hivyo akawakamchukia akawa adui kwao naye akawaacha katika record iliyo katika e, safari hii ya wana wa Israeli ilikuwa tu nikudunika kunugunika, kunugunika kumlaumu Mungu hivi ni kusema roho ya shetani ilikuwa imetamaraki katika kambi za wana wa Israeli na katika jeshi hilo lote la wana wa Israeli lakini nimewambia tangu tulipoanza safari hii ya kwamba wale walio tumika sana na shetani ni wale ambaye walikuwa si wayahudi wale waliokuwa kuwa wamechangamana na wayahudi wale waliokuwa kuwa wamejiingiza kwa kundi hili la Mungu hawa ndio waliotumika tumika sana na shetani katika maandiko yote katika uasi wote hawa ndio waliokuwa kuwa na wanaendelea kuunga mkono hata mambo ya wakati wa kola wengi waliounga mkono walikuwa ni hili kundi lilo limechangamana a limechangamana na wana wa Israeli ndio waliokuwa kuwa wanaendelea kuunga mkono kora dozens na aglam na ndipo basi unaona ya kwamba sisi tunapoendelea kusafiri kutoka katika dunia hii tunapoelekea katika mbingu ya tatu mahali Yehova Bwana Mungu wetu anaishi ni ya kwamba safa hii ni tunakundi changamana na wakristo wa kweli na wanaitwa wakristo nao hawa wanaendelea kuweka vikwazo mbele ya ola Umati mkuu kundi la Mungu. Ndipo unaona katika ulimwengu wa kisasa, una sijui kama umewahi kujiuliza, ni kwa nini kuna waKristo Ambaye wanatofautiana sana? Kwani kuna Yesu wangapi katika Ukristo? Wapendwa, ukiangalia neno la Bwana linasema, sisi tuna imani moja, tuna mwili mmoja ambaye ni kanisa la Mungu, mbwana anasema. Na kanisa hili lina imani moja imani ambaye inatoka ndani ya maandiko lakini mbona kuna madhehebu hapa na pale Unaona leo kuna dhahabu hili. Mtu anatoka hapa, anapita dhahabu hili, anaenda kwa dhahabu lingine. Mwingine anatoka kwa dhahabu lingine, anapita hilo, anaenda kwa lingine ambalo liko mbali na yeye. Ni kwa sababu wa Kristo wamekuwa na imani nyingi. Imani ambaye zimejengwa katika mapokeo ya wanadamu, imani ambaye haijajengwa katika neno ambalo daima damu litasimama na hii yote bwana Yesu anasema chochote ambaye hakukipanda yeye shati kitaweza kumolewa hivyo ni kusema imani yangu imani yako ikiwa haijajengwa katika neno hiyo imani itangolewa na hivi ni kumaanisha nini unaokuwa na imani hata kuweza kuhamisha milima na kuipeleka katika baharini na hiyo imani haijajengwa ndani ya neno la Mungu Biblia takatifu imani hiyo itangolewa Na kikisia hivyo kupitia kwa neno la Mungu. Anasema hivi mtumishi wa Mungu Yohana katika kitabu cha Ufunuo sita, Ukiangalia katika aya ya kumina tatu, na nne Yohana anasema hivi ya kwamba kisha nikaona roho tatu chafu zilizofanana na viura zinaotoka kwa yule mnyama na kwa yule joka kwa yule ile nabii wa uongo hivi roho hizi tatu ina inatoka kwa joka joka ni nani mstani mwenyewe nyingine inatoka kwa yule nyama nyama ni nani ni anaye kabla ya kinja, shetani hapa duniani mwanadamu na, na shetani kupinga kila jambo linalotokana na neno la Mungu basi wapendwa tunapoendelea tuna, tunapoendelea katika harakati ya kuangalia hili neno tunaona pia na roho ingine inayotoka kwa yule ambaye ni nabii wa uongo nabii wa uongo ni nani ni yule ambaye ameweza kuwa na mfano wa utaua wa Ukristo anayepingana na aliyopingana na mnyama lakini baadaye atarudia mnyama na wataungana hizi roho tatu anasema akaziona zinaruka ruka kama viura na anaendelea kusema yakwamba katika ya kumi na tatu. nazo ni zile roho za shetani ni utatu mbovu wapendo wasikilizaji wangu nataka ni ya kwamba. sisi tunajua Mungu ana utatu mtakatifu Mungu baba, Mungu mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Naye ibirisi ana utatu mbofu. Na ndivyo unaona Yohana alionyeshwa roho hizi tatu zinao na viura. Ni roho za kishetani. Nazo zilifanya nini? Aya 14. Vizungukao katika ulimwengu kuendelea watu makuu wa, wa, wa, wa mataifa. Zikifanya ishara kuu hata kushusha moto kutoka biguni watu wakiona Wakristo wengi wanaamini kwamba kila mujiza unapotekelezwa katika dunia hii unatokana na Mungu lakini bibiria inakukosoa inakuambia kila mujiza unapotendeka au na Mungu Miujiza mingi inaofanyika hapa hasa ile ya kuweza kujitambulisha. Wewe utambulikane ni wewe ni nani si kidogo. Hiyo haitokani na Mungu. Mungu hafanyi miujiza ya kujionyesha. Mungu hafanyi miujiza ya kuweza kujinua. Mungu hafanyi miujiza ya kiburi. Mungu anafanya mujiza ukiwa unahitajika. The need Mungu ndiye anaangalia na ndivyo basi tunaona ya kwamba basi tunaona hizi ni roho tatu ambazo ni roho tatu za kishetani zinapofanya miujiza na hivyo ni kudhihirisha wazi ya kwamba watu wanaotumika katika dunia hii wanapofanya miujiza Usifazaniea kwamba wanatoka kwa Mungu. Na ninaposema hivi wapendwa wasikilizaji wangu, vipingi kufanya miujiza, wala kufanya ishara Nasisemini Mungu hafanyi ishara lakini ni lazima ujihadhari sana maanake sio ishara zote zinatoka kwa Mungu ishara zingine zinatoka kwa wadui wa Mungu ili ziweze kuapotosha watu wa Mungu na ndipo watu wa Mungu wafuate ishara, ishara hizo mwisho waweze kuangamia roho iliyokuwa nakora haikutokana na Mungu lakini umati uliona ya kwamba huyo ndiyo mtu wa Mungu. Na hata alipokuwa pamoja na wenzake, bado walikuwa wanandunika wakisema mbona umeua watu wa Mungu? Hata dunia yetu ina wa Kristo wanaoweza kufanya miujiza na madhumuni makubwa. Lakini sio wote wanaotokana na Mungu. Siku moja sehemu fulani katika mahali fulani Mtu mmoja aliyekuwa anafanya miujiza sana na hata kuwaponya watu wagonjwa aliaga dunia. Alipata ajali ya barabara. Na alipowaaga dunia wafuasi wake waliamini huyu ni mtumishi wa Mungu na ni lazima atafufuka. Walimweka kwa muda wakiendelea kufunga na kuomba ili afufuke. Lakini akufufuka hiyo ni kwa nini hakufuka kwa sababu neno la Mungu alijasema hivyo yale yote tunaoyafanya hata yale yanaowafanywa na wahubiri ni lazima iandamane na neno Yesu akasema maneno haya katika kitabu cha Mathayo Haya ni ile ya 24 ya kwamba siku za mwisho watatokea manabii wa uongo na wakati wa uongo na wataendelea kufanya miujiza na ishara na kwa njia ya miujisa hiyo watawapotosha hata ya mkini wale walio wateule ikiwa hiyo itawezekana ndipo akasema na muweze kuwapima kwa matendo yao Tabuja matayo tano haya ya Mathayo 5 haya ya 16 aya tano 15 sita anasema basi mtawajua kwa matendo yao anaendelea anasema ya kwamba nyinyi watu wangu mmekuwa ni nuru na nuru iweze kuangaza watu waweze kuona matendo yenu mema waweze kumtukuza Mungu wa biguni Mwajibu wa kitabu cha isaia nane haya ishirini. Na waenende kwa sheria na kwa ushuhuda. Na kama mambo haya haimo ndani yao ni kwa sababu hawako na nuru bali kwao ni giza tele, giza tupu. Unajua giza na nuru haziendi pamoja. Moja lazima iondokee ingine. Giza ikiingia nuru inaondoka. Nuru ikiingia giza linatoweka. Na Yesu anasema yeye ni nuru ya ulimwengu. Ijapokuwa ulimwengu ulipenda giza, yeye alikuja awe nuru na aweze kuwapatia roho wake mtakatifu, ambaye ni nuru ya ulimwengu. Roho wa Mungu ambaye ni mwalimu mkuu ya amina mshauri wa ajabu anaoendelea kutuombea yeye ndiye anao tuhekimisha uweza kufahamu maandiko na kusudi la kuwa na madhehebu mengi duniani sio la Mungu Mungu anasema ana kanisa lake kanisa lilo na imani moja imani ya Biblia kanisa lilo na Bwana mmoja wana wa Biblia kanisa lilo na Mungu mmoja Mungu wa Biblia, kanisa lilo na ubatizo moja, ubatizo wa Biblia, kanisa lililo na amri kumi za Mungu, amri za Biblia. Ukiona mwingine anafuata akiweza kulete vikwazo ama visababu. ya kwamba hii hatustai kufanya kwa sababu hii na hii. Ama hii tunafanya kwa sababu hii na hii ujue ya kwamba hizo ni zile tunaoita vizingizio mapokeo ya mwanadamu kitabu cha mali Yesu anasema mnafurahi sana mnapoasi sheria yangu na kufuata mapokeo ya mwanadamu ndivyo wapendo katika safari hii ni lazima tuweze kuwa watu wanao jihazari, watu wanao fungua macho ili tusipotoshwe na yule mwovu yeye akawapa aka roho mtakatifu akaweza kuwashindia kila hali na katika mateso yao malaika akawaokoa kwa mapenzi yake na kwa huruma yake aliwakomboa akawainua akawachukua katika siku zote akawapa akazi wakazi kasi waka wakamhudhunisha wakahuzunisha roho mtakatifu wa Mungu na wakaendelea kuchukia Mungu naye Mungu akaendelea kuangalia matokeo ya Kora iliendelea kuwatenga watu hawa na Mungu na ndipo unaona ya kwamba isi kinaoendelea rekodi inaoendelea kuonyesha juu ya hawa watu jangwani ni kwamba uasi ndiyo uliokuwa mkubwa zaidi. Matokeo ya uasi wa kora uliweza kupata kufanya watu mkini 40 arobaine na 14,040 uh, aru, uh, uh, alfu waweze kuangamia. Na ndipo unaona ya kwamba wengi wakawa pia wanaendelea katika uasi na kuweza kupuuza mamlaka ya Mungu. Siku moja katika jangwa hii mtu mmoja aliyekuwa amezaliwa na ni kijana tu Aliyekuwa amezaliwa na muisraeli na Mumisri yani Mwisraeli alikuwa aliyokuwa ameolewa na Mumisri wakapata mtoto mwanamume mwana huyu mtoto ama mwanaume huyu akaamua kuasi hadharani akaweza kwenda katika kambi ya Waisraeli ipa hali walipokuwa wameweka kambi yao ikijulikana ya kwamba wote waliokuwa kuwa wamechanganyikana Mungu alikuwa amesema wawekwe kando na atawasiweze kuingia katika hema yake mpaka kizazi cha tatu Na Ndipo basi siku moja huyu kijana aliyekuwa amezaliwa na mwanamme muisraeli, mwanamme MuMisri na mwanamke muisraeli akaweza akaingia katika kambi ya ya ya, ya Waisraeli alikuja kutoka Misri na mama yake akaondoka kutoka kwa kambi ile mahali walipokuwa wamepewa na Mungu akaamuru wakae hapo akaingia kwa kambi ya Waisraeli na akaanza kudai ya kwamba ye ana haki kuweka hema yake katika kambi ya Waisraeli halisi. Na kwa hivyo kukawa na ugombi kati yae yake na muisraeli Na unajua ya kwamba Mungu alikuwa amesema watengwe mpaka hawa wanaozaliwa na zaliwa na Waisraeli na, wa, na na wa Misri watengwe mpaka kizazi cha tatu ndiyo watakaoingiana na ndiyo watakaoingia katika hekalo lake. Na basi Vita hii shida hii ilipotokea kuna wale waamuzi waliokuwa wameweza kupewa nafasi wale wale wale waliochaguliwa na Musa waweze kuamua na ilipokuja kwa hawa mahakimu ma, ma, ma, ma, ma, ma. ikaweza kumwangukikia huyu kijana muislamu Mwisraeli ya kwamba anafanya makosa naye akaweza kuasi ile matokeo ya sheria hiyo na aliasi kwa njia gani aliweza kumutuka, kutukana hukumu ama ama hakimu akamtukana na akatukana jina la Mungu na ndipo akaletwa mbele ya Musa na alipowaletwa mbele ya Musa kulikuwa kuna sheria iliyo inao na hata leo hiyo sheria iko inasema ya kwamba na laaniwe alani, yeye aweza laanie al baba yake na atikasema yeyote anaolani laani mama ama baba yake yeye lazima akufe hiyo ni kitabu cha kutoka ishirini na kumi na saba Ninaposema ya kwamba yeye amwapishaye baba yake ama mama yake lazima akufe Lakini hakuwa kumetolewa atakufa kifo cha namna gani. Basi ikambidi Musa aweze kuuliza Mungu ni vipi itakavyofanyika. Maana sheria ya Mungu Mungu anapotoa haiwezi kubadilishi na mwanadamu haijalishi ni nani ameivuja hivyo Musa aliona hii ni hatia kubwa na ni lazima Mungu aulizwe vile itakavyofanywa na akawekwa uh, gerezani ili Musa aweze kuongea na Mungu na Mungu alipoulizwa unajua alisema nini Alisema huyu mtu ni lazima akufe kwa sababu wote walio kufa kwa ukufuru walikuwa wanapigwa na mawe nje ya kambi. Na wale walio akifanya dhambi ile, wakaweka mikono yake mikono yao juu ya yule kijana. Hivi ni kushuhudia ya kwamba hivyo hivyo alivyo fanya na hivyo ni kusema wakao kwanza kumpiga mawe na umati wote ukaweza kumtandika na mawe mpaka akafa ni nini hii nataka kuleta hapa ni kwamba ile ile hali ya kora, iliweza kulete wasi uliyokuwa unaongezeka siku baada ya siku na ndivyo basi wakati alipo angamizwa huyu kijana lipo neno likaweza kutolewa ya kwamba Mungu akamwaagiza Musa wazungumzie hao wana wa Israeli waambie yeye atakayeweza kumtukana Mungu ataf, ataf, Atabdeba makosa yake yeye mwenyewe na yeye atakayeendelea kulitukana jina la Mungu huyo naye ataweza kufa kuna ile hali ya kutukana na kuna ile hali ya kukufuru atakae kufuru Mungu ni lazima aweze kuuawa unapoangalia katika mambo ya twenty 24 verse 15 mpaka 16 Mungu akamwambia Musa nena na wana wa Israeli. Mtu yeyote atakaoweza kulitukana jina la Mungu atabeba atakae mlaani Mungu wake atabeba makosa yake yeye mwenyewe yeye mwenyewe mtu unajua Yesu ni ni sin beara yeye ndiye anao beba dhambi zetu lakini mtu yeyote weza kumlaani Mungu atabeba dhambi yake yeye mwenyewe na hava ningependa tuweze kurudi kidogo tu katika sanctuary katika ile hekaru tulilo liangalia tuliona ya kwamba dhambi za watu wote zilipokuwa zikiungamwa zilikuwa zinaingizwa ndani ya hekaro kuhani mkuu anapoenda katika ile siku ya atonement ana fanya utakaso na anabeba dhambi zile zote anakuwa ni mwenye dhambi kisha anakuja nje ya hekaro anaweka mikono yake kwa yule mbuzi ambaye alibaki pale wa Azazeli anaungama dhambi zile zote na zinatoka kwake zinaingia kwa yule mwana mbuzi naye anachukuliwa na mtu alie hodari anampeleka jangwani anamtupa anaenda kufa na dhambi za Waisraeli za mwaka mzima. hii neno linaposema ya kwamba atakae mlaani Mungu, atabeba dhambi zake yeye mwenyewe. Wakati wote kuhani mkuu alipoingia katika hekaru alikuwa anabeba dhambi ambazo zimekubalika kuandani ya hekaru dhambi ambaye zimeungamwa yoyote ambaye hakungama dhambi alikuwa nabeba dhambi yake mwenyewe maana kuhani mkuu alipokuwa natoka katika hekaro alikuwa kukiwa kuna watu ama mtu aliyekuwa hajaungama dhambi zake Mungu alikuwa anadhihirisha kwa ile mawe iliyokuwa kifuani mwa kuhani mkuu ina Ha, i, i, ina, ina ile ile iliyowaka na mwangaza mkubwa ili dihirisha kwamba wote wamekubalika kama ungekuwa kuna mtu alionazo dhambi ili ilifunikwa na wingu ikawaka dimdimu na hivyo u, u, yoyote yule ambaye hajeleta dhambi zake katika hekalu alikuwa anakufa. Hivi ni kumaanisha mtu atakao li, atakao rani Mungu, atabeba dhambi zake. Na mshahara wa dhambi ni nini? Mshahara wa dhambi ni mauti. Huyo mtu atakufa ifo ya pili ambacho Biblia inasema ni kifo cha milele. basi tunaoona ya kwamba na katika aya sita naye atakao likufuru la bwana akika yake atauawa na mkutano wote utamuua nje ya kambi na mawe hiyo ni maneno mungu aliyokuwa ametoa baada ya huyo kijana mumisri mwisraeli aliyechanganyika aliyo aski na, kutu, na, na kurani mungu na kulitukana jina la Mungu na kuatukana wazee walio kuwa wanafanya kazi ya hukumu aliuawa kwa kumpigwa mare ikiwa ni mjini pahali pale atakaoweza kufuru jina la Mungu atauawa hapo kuna wengi sasa wanaposikia hawa maneno kama haya wanashangaa kwani mungu a, ana upendo kweli bwana anahukumu anatoa hukumu kali namna hii lakini ukweli ni ya kwamba katika hali zote mungu upendo wa mungu unadhihirisha haki ya mungu na mungu asipoweza kukumu dhambi ama wasi utaendelea zaidi hivyo kila neno ambalo amelizungumza unapolikufuru na kuendelea kufanya hivyo unaendelea kuchezea mboni ya jicho la Mungu na Mungu anasema Ama vile mtoto anavyorudiwa na baba yake hivyo anavyowarudi watoto wake na hivyo anaefumbilia na mwishowe Anapika mahali anaendelea anatoa hukumu na hukumu ile inapata nafasi katika maisha ili weze kuwa ni kwa wengine wakiendelea kuazi mambo yatakaoweza kuwato, kuwatokea ama kuwafuata lakini anapofanya hivyo anafanya kwa upendo mwingi akiona ya kwamba dhambi yako inapoendelea kuvumiliwa na inaendelea kupita mipaka itakuwa ni chenelezo cha wengine watende dhambi hivyo naye Mungu anafanya hukumu ili iwe ni kielelezo wengine wafipende jambo ile kwa hivyo umati huu ulikuwa ndiyo uliokuwa umati huu uliochanganyana na waisraeli ndio walioweza kuleta shida kubwa hawa wana wa waisraeli na waliendelea kuleta majaribu kwa wana wa waisraeli maana wao walikuwa wamelewa katika njia ya kuabudu sanamu. Hivyo huyu Mungu waliokuwa wanasikia anakaa mbinguni um, hawakuwa wanamheshimu kwa njia yoyote. Hawa ndiyo walioanzisha ma manduguniko, hawa ndiyo walioanza mambo ya kuabudu sanamu, hawa ndiyo walikuwa wanaanza katika wazi. Na ndipo basi eh tunapoendelea tutaona ya kwamba bile Mungu alivyokuwa na huruma kwao na alikuwa na kutudia ili waweze kuingia mbinguni ama Kanani lakini waliendelea katakatakata kata katakata kata, kata, kata upendo wa Mungu Wapendwa ningependa leo tuweze kufi, kukoma hapo maana masaa yetu yameyoyoma lakini ningependa niweze kukuambia mrango ungali uasi kwako na kwangu na rehema za Mungu na neema za Mungu zingali ziko na anasema yeye mwenye yewe ni Mungu mwenye mwenye huruma anawa ana anawa rehemu alfu wale wanampenda na wanaposhika sheria zake tunaona katika amri yake ya pili anasema Yeye ni Mungu mwenye uwivu apendi kabisa mtu yeyote yule ama kitu kiti kile siweze kugawanya yeye utukufu wake hawezi kugawanya utukufu wake na chochote kile na hivyo anasema wote wanaogawanya utukufu wake na, na vitu vingine ama miungu mingine hawa ataweza kuendelea kupatiliza uovu wana wao kizazi cha tatu na cha 4 lakini wale wanaompenda na kujitenga na sanamu hawa anasema atawarehemu maalfu sio kizazi cha pili cha tatu ama chaine, cha aina hata sio za kumi ni maalfu alfu vizazi na vizazi watahurumiwa watarehemiwa na wataingia katika ufalme wa Mungu na ni wale tu watakaokubali Bwana naomba Ingie ndani yangu. uandike sheria zako katika moyo wangu ili nisiwe nikakutenda dhambi. Ikiwa ungekuwa na ombi kama hilo, napenda uweze alipopote pale unaponi sipleza, kunyenyekea mbele za Mungu na Mungu wetu a tuweze kuomba ombi hilo kwa pamoja, ombi. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya rehema neema zako tele umwingi wa msamaha na hata watu wanapokuasi bado upendo wako unaendelea kukusukuma kwao tunaona safari hii ya wana wa Israeli imekuwa ngumu na wao wenye ndio alioifanya kuwa ngumu kama vile na sisi wa Kristo siku hii ya leo tunafanya safari yetu kuwa ngumu tazama vile ukristo umeweza kutapa, kutawanyika na umetawanyika kiasi ya kwamba hata kama zote tunasema tuna Yesu ama zote tunaitwa kwa ukristo kweli imani tulizo nazo ni imani ambaye zimetengenezwa na wanadamu lakini unataka waKristo halisi wanaotarajia kuja kwako mara ya pili na kuwahamisha kutoka dunia hii waweze kuwa na sheria zako kumi ambaye Petani ameingia katika kanisa na Kikristo na kuzikataa na kuwaonyesha hazina maana. Wewe mwenyewe unasema ya kwamba utafanya agano jipya na watu wako. Na agano utakalo lipanya ni ni kwamba utaandika sheria zako ndani ya mio yetu. Tazama ndugu na dada zangu wapendwa. Wamenyekea mbele zako wanaomba paombi hili pamoja nanyi. Na kwamba Bwana tumbie moyo safi hebu ukaweze kuna kili bila zako kumi ndani ya mioyo yetu ili tusije ukakupenda dhambi mapenzi yako yaweze kufanyika kwa kila mdogo hata na mkubwa na kila familia inayoendelea kuakirishwa katika usikilizaji wa neno wana ukaweze kuwajalia na kuubariki kuwa ana ni katika neno watu duniani wasao kusimama kwa kuwa neno itasimama Daima awamu penzi yako yafanyike kwa hata grobo hii Radio grobo ya bagu zi grobo Radio na kuipanulia vipaka mipaka. Hii ndio maombi yetu ya unyenyekevu na tunaomba katika jina la Yesu Mokozi. Ah. Dugu mpendwa naamini kwa umebarikiwa na, na makala ya siku ya leo. Ukipenda kufikia mchungaji ni mbili, tano, tatu, mbili, moja, tatu, sita, sufuri sita sufuri 53 223 6060 hapa wakati mwingine majina ni Renault na neno